أخيها اقرا واخيا ورتل القران اصبح به صوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم وسلم وتسليمان كثيرا زاهر انا في الله جلل شانه يدونسنا سلامت سلامت سلامت الله وسنى محمد صلى الله عليه وسلم فجأة شني الله تباره وتعالى ودي كي بويتس الله جلل شانه يسمى سكم بوجبه يزنششو إنموات الملتي وسنكم الله سفانه وتعالى مليم لنسو تشيني ادني كي يسمى سكم jedu nejku ić umrijeti samo kaupravi muslimani. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nam podali iskrenost da nas učini od iskrinih i da ga sretnemo, a da on sa nama gude za dobro. Draga breću za Allah-u tabaraka wa ta'ala pomoč večeras čemu govoriti o vjerovanju wa Allah-u ta'ala poslaniki. I kao što vam poznato da smo do sada govorili o vjerovanju uzvijenog Allah-u tabaraka ta'ala Zatim smo govorili o vjerovanju u Meleke, govorili o vjerovanju u knjige i večeras ćemo govoriti o, o vjerovanju u Allahue tabareka wa ta'ala poslanike. Odmah da kažem na samom početku da islamski učinjaci kada govore o tome što znači vjerovanje u Allahue tabareka wa ta'ala poslanike, kažu da to znači da vjeruješ da je uzvišeni Allah te wa ta'ala odabrao ljude kojima je dao objavu, to jeste koje je učinio poslanicima. I da ti donos donos ljudi donose ljudima rodosne vijesti. I da ljudi upozoravaju od onoga sa Allah na ono sa sačim Allah tabaraka wa ta'ala knija zadba. E, odmah moshete vidjeti da je velika sličnost između vjerovanja v Allahe tabaraka wa ta'ala knjige i vjerovanja v Allahe tabaraka wa ta'ala poslanike. Jer poslanice, koji su ljudi, koji su drugi ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala im je dao one knjige o kojima smo govorili. Međutim, Allah wa tabarak wa ta'ala mudinost je bila da ljudima ne samo da im objavi knjige, no im pošalje knjigu, nego da dadne poslanike, da učini, odnosno odabere među ljudima poslanike koji će objaviti tu knjigu, koji će ljudima dostaviti tu knjigu i koji će biti, da tako kažemo, živi primjer te knjige. I zato vidite kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio jivi primer Kur'an. I zato Aisha radijallahu ta'ala anha, košta zavidu je mu muslim i posom sahih. Kada bila upitana, auto me kako je bilo ponašanje. Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kako je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam ponašao one knjige koje mu je date. Tako isto bilo sa svakim drugim poslanikom. Svaki drugi poslanik je bio, da kažemo, živa kopija one knjige one knjige koja mu je data. I naravno da ova stvar je jedna veoma bitna stvar. Jer šta znači kada ljudi oneku Pogledajte ovu stvar sada. Šta znači kada neko čuje? Na primjer nekada mi čujemo nešto da nešto valja ili ne valja. Ili na primjer čujemo kako su određene osobine ali i to čujemo. I uđe u naše uši i da kažemo zadrži s određeno vrijeme. Međutim, kako tek dijelio na čovjeka kada vidiš svojim očima čovjeka koji je dosljedan te stvari, iste je te stvari koje su možda čuo. Međutim, vidiš čovjeka koji je lijepog morala, lijepog ahlaka, lijepo se obhodi prema ljudima, ustrajan na Allahom, na propisima i tako dalje. Nema sumnije da taj čovjek, odnosno ponašanje tog čovjeka, da će više na tebe utjecati nego kada čuješ ili kada negdje pročitaš. To jeste živi primjer nečega. I zato još jednom vidimo kolika je vrijednost u uleme. ulemej. Ulemej koja se boji uzvišenog Allaha, koja ljudima nešto govori, međutim isto to sprovode u praksu. I ono što govore, ne govore ljudima samo svojim mjizacima, nego govore i svojim djelima. Znači, kako je to primjer da kažemo sa Alimom? Isto je to primjer sa svakim od nas. Jer svak od nas, gdje god da se nađe, neka zna da predstavlja Islamu. Neka zna da predstavlja islam i muslimani. Gdje god se nađe, gdje se god nađe bilo od nas neka zna da predstavlja islam i muslimani. Zato čovjek mora da vodi računa u čemu? Da vodi računa o svom ponašanju. Znači, draga brać, ovo je jedna veoma bitna stvar. Jer zamisli da ima čovjek tamo koji želi da upozna islam, da se upozna sa muslimanima, međutim vidi od nekog od nas neku ružnu stvar. A danas, hvala Bogu, svi govore o tome kako su muslimani tak i kako je omladina Kako su taki i taki, i zato koliko smo u potrebi za lijepim primjerima ljudima, omladinom koji će islam pokazivati svojim dijelima, ne samo svojim mjezacima. I zato se prenosi od Serefa da su govorili, o je izraku dobro zapamte, da su govorili pozivajte ljude svojim dijelima, a ne svojim mjezacima. Pozivajte ljude svojim dijelima, a ne svojim na Naravno, pozivanje jezikom ima svoje mjesto. Boguti muode hoće da se kaže, ne da čovjek bude samo na koji će govoriti, govoriti govori, ne, nego da pokaže što, da pokaže što svojim, da pokaže što svojim primjerom. E, odmah na početku da on kažem, kada se spomni poslanici, spomni se tu, tako da kažemo nekoliko termina, jel spomnju se dva termina, a to je poslanici i vjerovjesnici. Ar-Rusul wal-Anbiya. Pa odmah ako ćemo to spomnjeti, s obzirom na što ćemo to spomnjeti predal, da kaže mu kakve razlike između poslanika i vjerovjesnika. Valjano kodista smo skučinjaka posle nekoliko mišljenja. Da li postoji odnosno šta je razlike između poslanika i vjerovjesnika? Jedan brujeljem kaže nema razlike. Međutim ispravne da postoji razlike između vjerovjesnika i poslanika. Zatim šta je razlika? Ono mišljenje koje je poznato da kažemo jeste da je poslanik onaj kojem je došla objava i kojem je naređeno da tu objavu prenosi. A da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava Međutim naređeno mu je odnosno njemu naređeno da tu objavu prenosi. Još jedna ponaga. Dakle znači, mišljenje koje je poznato jeste da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao mu vahij. I naređeno mu je da tu objavu prenosi. A da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao vahij, međutim njemu naređeno da tu objavu prenosi. Allah najbudnije zna da su mišljenja ispravna. Iako ga odabire veliki broj u nama. I s kojeg razloga? Zato što kažemo da je teško da Da, bude, da je nekom je došla objava, a da mu nije naređen da to prenosi. Jer onda kakva je korist dolaska objave tom čoveku. Jer ako je običnom čoveku zabranjeno da sakrije svoje znanje, kako onda može biti tako da kažemo da jedan postani krije znanje odnosno ono što mi je došlo. Znači tako odgovara ona ulema koja neodabirao ovo mišljenje. I zato mišljenje koje je ispravno, jeste mišljenje koje je odabrao šehtulislam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi. A to je da je i poslani i vjerovij Oba nije došla objava. Međutim, poslanici su slati nevjerničkim narodima. Obravite pažno ovom. Poslanici su slati nevjerničkim narodima. To jeste koji nevjeruje. Međutim, vjerovjesnici su slati narodima koji su bili vjernici. Kao što je, na primjer, slučaje sa Beno Israimom. Beno Israim je vjerovao u Musa, alaihissalam. Uzvišani, Allah, tabarakao ta'ala, ima slavao dosta vjerovjesnika. Međutim, vsi ti vjerovjesnici su bili na vjerozakonu koga? Na vjerozakonu Musa aleyhisselam. Međutim uzvišeni šerija Allah t'baraka ve taala imislao ni odnosno te vjerovjesnike, znači sao im je kako bi ljude savjetovali, kako bi pozivali, kako bi im govorili i tako dalje. Znači jedan i drugom je došla objava. Jedan i drugi pronošeti objavu, međutim posanike je poslat na vjerničkom narodu, a vjerovjesnik je poslat narodu koji narodu koji vjeruje. Allah zna, znači da je ovo mišljenje, da je ovo mišljenje koje je ispravno. E takođe ćemo da spomnemo stvar, a to je Da islamski učinjaci kada govori o poslanićima spomniju jednu veoma bitnu stvar. I oto je to jedna veoma, veoma bitna stvar. I zato, uh, ako se sećate, odine je dolazio o stvari kada su ova naša braća išla u Medijinu, pa onaj ših što, dola va, što dola Zaban, je dolazio da ispitiva, što je dola bio glavni za njih ših Abdel Muhsen onaj on napisao jednu lijepu knjigu o, o, o, o, o, o dokazima istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači, čitava knjiga koja govori o dokazima istine tosti poslanstvo Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Ja kod istansku čitanje kada govore o poslanici, ma govoré o dokazima njegovog poslanstva. Ja danas može do čovjek i da kaže, dobro, vi kažete da treba vjerovati u Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Da treba vjerovati i druge poslanike. Dobro, šta su dokazi tog poslanstva? Jer koji se priče bilo koliko god hoćete ljudi koji se pojavili, koji za sebe tvrdili da su poslanici. I posel Isa sallallahu alayhi wa sallam je nagovio da će se pojaviti u njegovom ummetu. Toliko i toliko ljudi koji tvrdi da su šta? da su poslanici. E dobro, kako da znati razliku između poslanika pravog i između onoga koji tvrdi? To jeste koji kaže za sebe, koji lažno tvrdi da je poslanik. I zato kažem da su islamski učinjaci govorili ovoj slavom. Pa je tako, hvala vas ako ako možete isključite telefon. Pa tako dokaza poslanstva, prvi i glavni dokaz poslanstva, draga braćo, jesu moa, džizem. Obratite paž na umstvo. Jesu muadžize, to jeste nadnaravne stvari koje su date poslanicima. Nadnaravne stvari koje su date poslanicima. I uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, nije poslao ni jednog poslanika, a da mu nije dao ajete, to jest muadžize, koje će biti dokaz da je istina ono sa čim vam došu. Pa je tako, u Krojanu vidimo, uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, Musa'u alaihissalam dao dokaz. Salihu dao dokaze. سكو من قسانيك يدعو دوكز باية تقوئي سمحمد صلى الله عليه وسلم باية تقوئي بيلا ويشي دوكزة كيسو بيلي دوكز إسن تأس تيبصانستو محمد صلى الله عليه وسلم باية دوكزة دي أزويشني الله تبارك وتعالى دو لتراجعيني نرمالو كده سمشيتي ودقسانيك صلى الله عليه وسلم تراجعين كاوشي دوشل بخاريو دابد الله بن مسعود دي الله سبحانه وتعالى دو دي سميسيي ترس da se mesec razpolovi, zato čeke danas modena nauka kada govori kažu da se nekada desilo da se mesec razpolovi jer kažu da došli u Bukhari da su došli musijci tražli u kwasanika sallalahu alihimu sallam čudu pa je uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala da se mesec razpolovi pa je jedan dio mesec abio na to israani mekje a da je drugi dio mesec abio na drugo israani mekje jer tome govori uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala kada kažu usul al-qamr saatu wa nšak Uh, približio se je sudnji dan i mjesec se je raspolovio. Znači, to je bio jedan od dokaza. Zatim, od dokaza također je ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio stvari da će se desiti o kojima smo spominjali. Međutim, od sam ovdje da napomenem na jednu stvar. A to je da je najveće čudo sa kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, knjiga koja se zove Kur'an. Knjiga koja se zove Kur'an. I zato vidite kako kroz stoljeća, kako Je ta knjiga čudo i dokaz ne samo ljudima koji su bili za vrijeme Muhammeda sallallahu a.s. Nego u svakom vremenu ljudi čuđenjem i gledajući u tu knjigu prihvataju, prihvataju Isma. Pa danas koliko je došlo naučnika sa vremeni koji su šta? Koji su vidjeli da kodan govori o određenoj stvari. A oni su bili te stvari, oni sada te stvari otkrivaju i kažu ovo ne može da bude osim knjiga oduzvišenog Allaha teb. Pa prihvataju Isma. I zato bi mogli sada spomnjati mena i naučnika koji su prihvatili na takav način, na takav način islam. Međutim, nije Kur'an jedina stvar, odnosno jedina mu'adžiza Allahovog posanika alaihi s-salatu s Ja danas se pojavili, je njima smo govorili, ljudi koji su se zovu racionalisti. Znači sve što nije u skladu sa razumom, po njihovo mišljenu, od predaja to odbacuju. Pa makar hadisi bilo bilu Buhari bilo Muslimu, kažu ta stvar ne u skladu sa razumom, to odbacila. I za to se odbacili desetine hadisa iz Bukharije. Zašto? Kažu to ne u skladu sa razumom. Pa kažu hadis o tome, da se meseca razpolovio, hadis ome, hadis ome, hadis ome, kažu se stolažni hadis. Hadis koji su šta? Koji su Bukhari. Zašto? Da bi rekli, da je samo Kur'an jedina muadžiza Allahovu opustanika sallallahu aleyhi wa sallam. I naravno, nema sumnje davo ovo mišljenje neispravno. I zato možete naići u literaturi koja je prevedena na naš jezik, znači da se ne da se spominje da je jedina muadjiza Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam Kur'an. Što je naravno On je najveća muadjiza, međutim i pored toga ima dokaza koji ju počuju, nad nadnaravnih stvari. Također muadjize nisu jedini dokaz poslanstva. Kao što to kaže filozofi, islamski filozofi, kako se nazivaju nego postoji drugi stvari koji pućuju na istintnost poslanika. Pa je tako dokaza istintnosti poslanika jeste o tome što su poslanici obavještavali o stvarima da će se dogoditi. Pa je tako svaki bio poslanik obavještavio u svoj narod određenih stvarima koje će se desiti. I znamo hadise, spominjali smo i nekoliko predavanja smo držali o tome o hadisama poslanika u kojima je obavjestio o stvarima koje će se desiti. Od smrti Osmanu radijalahu ta'ala anhu do pralaska iše radiyallahu ta'la anha pored mjesta koje se zove Haw'ab do uh, ubijstva Ali radiyallahu ta'la anhu da mu je tačno rekao poslanih sallallahu alihi wa sallam vječe biti ubijen znači sve su to stvari koji su također dokaza poslanstva i obje stvari od, odmah se ode spomnim pitanja to je da nas imamo i ljudi sihrbaza, lažova koji dolaze sa sličnim stvarima kao što su dolazili poslanici odnosno koji su slične muadžizama I koji također obavještaju stvarima koji će se desiti. Pa može neko upitati, reći, dobro, kakva je onda sada razlika između ti i između Allahovi tabaraka i ta'ala postanika? Naravno, razlika je velika. A to je prva stvar što Allahovi postanici, onim stvarima kojima su obavjestili da će se dogoditi, nijednoj stvari nisu pogriješili. A ovi vama sihirbazi, lažovi i dađali koji se pojave, oni ljudima kažu desi će se to, desi će se to, međutim pola se desi pola se ned Pola im šeitani slažu, pola im ne slažu. I onda, kada ne bude tako, kažu, to je bila greška. Kažu, bit će sudnji dan 99. pa 2000. 1000, 2000 pa 2001. pa ove, pa ove, pa ove. Pa bit će si huna jedne godine. Mađutim pogledajte sve, da se vratimo na slučaje poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Jedan hadis da je poslanika alaihi sallatu sallam obavijestio stvari da će se desiti, a da se ta stvar, a da se ta stvar nije desera. Znači, ne može da se deseračiti. Znači, znači Utom nešto hadisa oko im poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obavještava da će se je nesvari deseti ni jednom da kažemo ni jedno jednoj riječi nije rekao da će nešto deseti, a da se to a da se to nije deso. Naravno, eh, kao što smo spominali prethodno, spomenčemo šta koje stvari znači odnosno šta se podrazumijeva vjerovanje u Allahve džellalšanu Allah ve tbaraka ve taala Pa tako prva stvar, draga braća Virovanju Allahove, subhanahu wa poslanike znači da veruješ u ljude koje uzvišeni Allah odabrao. I da taj odabir, da je to čisto Allahova volja. Koga će uzvišeni Allah, tabaraki wa ta'ala, odabrati za poslanika? To je nešto što se vraća samo na volju uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah je odabrao koga je on tijelo da bude poslanik. I čovjek u toj stvari nema nikakve, tako da kažemo, nikakve hudjela. Ne može doći čovjek i reći šta to da učinim da postanem poslanike. Ne. Nego odabiranje poslanike među ljudima, to je čisto Allahova voja. I jedna veoma bitna stvar radi onoga što ćemo spomenuti kasnije. Pa tako uzmišli Allah, tabarika wa ta'ala, ovoj stvari govori na nekoliko mjesta u Kur'anu. Allahu jostafi minel malakete rusulen o minel nas. Allaho dabire poslanike među malakima i među ljudima. Ko će biti postani? Ko će biti odabran među melekima? Ko će biti odabran među postanicima, među ljudima? Ko je to koji odabire? Uzvišeni Allah tebaraka ve taala ja taj koji odabire. Allahu a'lamu haيث yaj'alu risalata. Allah ne ibeg izna ko ga chučenti Pa onda u stvar kada je poslanik sallallahu alayhi ve sellem počeo da govori da je poslanik. Jus počeo da govori, dobro, zašto on poslanik? Zašto neko drugo, drugi nije nije Što danas u ovom vremenu nije došao čovjek sa nekim čudom, pa da oni ga povjeruju. Jer taj je isa što on, zašto ne iz ovog naroda i tako dalje. Pa su tako u tom vremenu kao što spominje uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala u suri Az-Zukhruf, da su govorili: "Laule nuzila hada al-Qur'an 'ala rajulin min al-qaryatayn 'azim." Fas oni govorili, to jest, mušridz, zašto se ovaj Kur'an objavi nekom čovjeku iz ova dva mjesta? To jest iz Mekke ili Taifa. Zašto iz ova dva velika Zašto se isti gradovane ne pojavi neko drugi kao postanik? Pa uzviše mi Allah, tebarek ve ta'ala, odgovara i kaže e, za oni da dijele milost tvoj gospodar. Znači, stanje postanika je milost od Allaha i Allah najbolje zna koga će učiniti, koga će učiniti postanikom. Kroz istor i samom se pojavile skupine. Se pojavile skupine. E, bilo je među filozofima, kao se naziva islamskim filozofima, i bilo je također među e, duboko, duboko zabludjenim sufijama, koji su tvrdili da čovjek, da čovjek, obratite pađu na ovu, sa velikim treniranjem svog nefsa, svoje duše, takozvanom velikomu džahedom, da može da dođe na stepen poslanika. Da može da dođe na stepen poslanika. Ne, Normalno nema sumnje da je ovako omišljenje otpadništvo vislama. Međutim, bilo je oni koji su mislili da mogu da dođu na stepen iznad poslanika. I čak su bilo je oni koji su tvrdili da čovjek sa takvim stvarima može da dođe da bude iznad postanika. I zato je veliko, da kažemo, mišljenje koje je rasprostranjeno i raširano u sufizmu, jeste da su evlije odabrani od postanika. I o tome smo govorili kada smo govorili o tumačenju sura El Kehf, o slučaju sa Musaom i sa Hidrom. I oni kažu, pogledaj kako Musa slijedi Hidr. Hidr je bio poslanik, pojednom mišljeni naravno, a Musa je bio poslanik. A, a Musa je bio, Hidr je bio dobri čovjek, a Musa je bio poslanik. I kaže, to je dokaz da su Evlije bolji od Allahovih postanika. I zato kod njih se lahko proglao se čovjek Evlijom, drugi ga proglao se Evlijom. I bilo je, oni bazde zabludjali, ne svih, nego koji su duboko zabludjali, koji su tvrdili da su čak bolji od postanika. Znači, čovjek za sebe tvrdil da je bolji od Allahovih postanika. Da Allah, tabarak i wa ta'ala, o takve Zato ibn Al Qayyim, rahmatullahi alayhi, obrati pažnji sad na ovu ustvaru spomenuti. To smo čitali na predavanju srijedom kada citamo za domadudinul m'ad ibn al-qayyim da musallahu jalaluh usmiluh ida kenagra di jannat usuk na pocetku svog dela za domadul m'ad gubri o ovoj stvari a to je pitanje odabiranja kako uzvišeni allah tbaraka Među tim ljudima odabrao šta? Odabrao poslanike. Opet među tim poslanicima odabrao određene poslanike. Pa tako znamo da od svih poslanika koji su bili, da je uzvišeni Allah, tabarak i wa ta'ala, odabrao koliko? Odabrao pet. Koji se zovu kako? Ulul Azm Ulul azmi, Ulu -azmi na rusol. I zato uzvišeni Allah, tabarak i ta'ala, ove poslanike, ovi pet, pet poslanika, posebno spominjene na nekoliko mjesta u Krali. Opet među ti pet poslanika odabrano je koliko? odabran subojica. Koe je to? To je poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, a posle njega dolaze Ibrahima alayhi wa sallam. Posle Ibrahima alayhi wa sallam dolaze trojica od Ulul Azma, a to je Nuh, Musa, Isa. Na drugim, na deređu poslaniji dolaze ostali Allahue poslanici. Posle toga dolaze jednog. <coughs> Vajliudma ko? Ashabi, generacija poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Dobro, oba je odabili. Koe je učinio? Učinigo Allah tabaraka ta'ala. Allah je taj koji stvara i odabire koga odloče. Dobro, uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, je taj koji stvorio melek. Ko je taj koji je odabrao melek? Uzvišen je Allah. Pa je uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, učinio Gibrila da bude bolje u svi drugi meleka. Učinio da posle njega dolazita i taj melek. Međutim, taj odabir je odabire koga? Od uzvišenog Allah, tabaraka wa ta'ala. Uzvišen Allah, stvorio zemnu. I svoje zemlje učinio istom. Međutim, na toj zemlji je odabrao je koja mjesta? Odabrao je Meku, odabrao je Medinu, odabrao je Kuc. Ova mjesta su odabrane. Koji ih odabro? Odabro je Allah, tabarak wa ta'ala. I došlo je na riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam da su ta mjesta odabrane. I da namaz na tim mjestima vrijedi koliko? Nekoliko stotina ili hiljada namaza na drugim mjestima. Međutim, ko je to odabro? Odabro je Allah. Zašto je bin Al-Qaim spomenuo ovu stvar? Ovo je veliko pravilo Kada se radi ljudima koji kažu ko klanja tu i tu, ima toliko i toliko se vapa. Ko klanja blizu kabora tog i tog i tog, ima toliko i toliko se vapa. Ko klanja ispod tog i tog drveta, ima toliko i toliko se vapa. Ko se napije odavde vode, ima toliko i toliko se vapa. Znači nema, znači nema. Kakvi nisu odabira učinili. Međutim, od koga? Od, od, od samih njih. To je oni su izmislili ove odabire. Pa kažem čovjek, ko prouči tu i tu dovu, Bićemo toliko i toliko nagrađeni. Koprovuči tu tu suru toliko i toliko puta će biće nagrađeni. Koprovuč ova Salavat 17 puta, ovu suru 16 puta, ovu suru 15 puta, ovu suru 14 puta, ovu suru 26 puta, ovu suru 28 puta, bićemo toliko i toliko. Naći sve izmišljano. Naći dođe čovjek u furase, da on do pri da on va kaže ti pročitaj u suru toliko. <laughs> Naći ho on nešto, oni drugi svi ajmanio kod njega. I zato ovo pravilo je bitno strah. A to je svaka odabranoost ili odlikovanje. Za mora da ima dokaz u Kur'an ili sunnetu Allahu od Pasanika sallalahu aleyhi wa sallam. I za to istinu žalost. Koliko puta se ima priveze srednje s ljudima? Kaže mi prije sabaha učimo, aj toliko kursi 23 puta. Poslije sabaha 16 puta, poslije kindje je ulikov puta. Dobro, gdje ima za to hadis? Ima li hadis za to? Nema nikadis, nema Allah i nisahih, ne dajiv, ne lažan, ne nalažan. Znači čovjek kaže ti sad uči toliko, ti sada uči toliko. Da kažeš ludima u smislu da im kaže da je to ibadit da, da, da zato to sledi određena nagrada, znači da Allah, Jilashan, sačuva tarpnikova da je. I za to vam kažem, da kažeš da je odlikovana, da je nešto bolje od drugog, da je određena jamija bolja od druge jamija, da je određeno mjesto bolje od drugog mjesta, da određeni čovjek bolje od drugog čovjeka, mora da zato imaš hadis, odnosno prije ajet ili hadis, Zato što je to pravo uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, Wallahu yakhlukuma, Wallahu yakhlukum, ويختار. Allah stvara što hoće i odabire ma kane lahom ulkhira oni nemaju pravo izbora to je sve ljudi nemaju pravo da oni odabiru da kažu ovaj melek je bolji ovo je mjesto bolje, ova džamija je bolja ovaj ajet je bolji ova dova je bolja, ne, neko se sve to vraća na uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala koji ljude šta? koji ljude stvori i zato još jednom kaže da je ovo veliko pravilo veliko pravilo kada se govori odnosno kada je u pitanju razumijevanje Allah je tabaraka wa ta'ala vjerit. A to je da čovjek ne smije da kaže osim ono zašto ima dokaz u Kur'anu ili sunnatu Allaho kusani i kasar la Allaho alihi wa sallam. Pa da je u istinu žalost, jer koliko smo puta to govorili. Jer koliko su nuotarije, koliko su štetne stvari, koliko je to pogubno za čovjekov razum. Znači da vidiš ljude da da beru lišće s određenih mjesta, kamenja, nose to sa sebo, misliju da je to čuva, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Druga stvar što podrazumijeva vjerovanje u Allahove, tabarakevi, ta'ala, postanike, draga, breću, jeste? Vjerovanje u sve Allahove postanike. Vjerovanje u Allahove, tabarakevi, ta'ala, postanike podrazumijeva vjerovanje u sve te postanike. U sve postanike koje uzvišeni Allah, tabarakevi, ta'ala, posla. Normalno, oni postanici, čia i mena znam, znači vjerujemo u njih, u njihova imena, i znači da je bio Ibrahim, da je bio Musa, da je bio Isa, da je bio Nuh i tako itd. Međutim, onih čija imena ne znamo, vjerujemo da je bilo poslanika i više ima. Jer uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže, o nekima smo ti govorili, a o nekima ti nismo govorili. Pa je tako uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala u Kur'anu spomenuo koliko imena 25 poslanika. A koliko je bilo, u nekim predajima došlo da je bilo hiljada i hiljada. Pojedimo kto hadisa posle ei, posle govor kod muhaddisa da vjerodostoyat ili ili ili nije ili nie vjerodostoyat. Znachit brete, pači se na ust. Da poditsanje jednog poslanika u islamu. Je kao poditsanje si poslanika. Ko zani je čovjek jedan poslanik, kod dođe čovjek danas musliman kaña, međutim na uz bila etala, ko što čini neki ljudi opsuje Isa. Je kažisani je bi poslanik. Velmalček možuratovo iznestanje da ne zna. Međutim Da čovjek kaže Iisa, Iisus, da nije Isa, perkajon naziva Isus da da nije bio poslanik. Ili Musa, ili Ovoga ili ona. Tu poricanje jednog poslanika i kao poricanje svih poslanika. I zato pogledajte prvi poslanik na Zemlji Muha ali i Isa. Allah tbaraka ve za njegov narod, pa je bio prvi poslanik na Zemlji koji je poslao ljudima. Uziješeni Allah tbaraka ve taala za njegov narod kada ga je, kada ga nije prihvatio kaže kazlebde kazleb kaum kazleb kaum wahni al murselin noho narud ya ulaj ugoniu poslanika nožina poslanika kaže noho peni nije bilo poslanika penuha nije bilo poslanika madjotim uzvišeni allah taborake i taala kaže noho Ne kažu poslanika jednoga, nego poslanike. Zašto? Da se da do znanja ljudima poslije da je poricanje jednog poslanika kao poricanje svih poslanika. Dobro, opet kažemo ovo zašto. Znači to, draga breća, što je vjera, svih poslanika bila jedna. I svi Allaho i poslanici su došli sa jednom, jednom te istom stvarom. Razka među njima je bila gdje? Razka bila u vjerozakonu. Međutim, kada je u vjera, vjerovanje i morava bila su isti stvari. I zato vira svih poslanika je bila jedna. Razlikovost je šta? Razlikovost je vira zakon. To je naravno bila Allah-u Tebarak-u Teala mudrost. Zamislite, na primer, uh, kada, da kažemo, kada je bio slučaj Adama, Adem Adama, alaihissalam, normalno da vas ne zbuni, nujih no je prvi poslanik, Adama je bio vjerovijesnik, vjerovijesnik. Za vreme Adama, alaihissalam, je bilo čovjeku dozvonio da oženio svoju sestru. Znači, kada se tek ljudski rod širi Znači tada je bila potreba šta da čovjek može da oženi svoj sestru. Međutim opet je bilo da ne može sestru, bliznakinju da oženi. I zato eh, različito svierozakon je bila potreba ljudska. Međutim kada je došao postanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je posla ljudima, a tada za ljude važi samo jedan ierozakon. I zato s obzirom da je vjera svih postanika bila ista, zato je porican jednog postanika kao porican je svih postanika. Međutim kada dolazi postanik Muhammed sallallahu alai Svim ljudima biva obaveza da prihvate je samo njega. Svim ljudima biva, biva obaveza da prihvate je samo njega. I ovo jedna također bitna stvara. Jer danas ljudi nažalost nežalost vjeruju, znači ima ljudi među sman koji vjeruju da danas među kršćanima ili židovima ima ljudi koji ako se budu pridržavali svog pod navodnicima kršćanstva ili judaizma da će učuđen, net. Da Allah te bar kvetana od toga Znači čovjek koji danas vjeruje da imaju tri Boga, tri v što ja vjerujem ovako, vjerujem ovako, da ćemo među tim ljudima biti ljudi koji čuju džema, da Allah t'baraka ve ta'ala sača. Izato, znači samo ćemo spomenti ovde. Hadis kojeg je Ibn al-Jimal Muslim sunsahih i dabo anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Veli koji je u sebi bijedan. Tekom onoga, tekom i onoga u čijih ruci moja duša, za mene niko, za mene niko, ni kršćani, ni jeđovi koji će umrijeti, a ni je povjerovao a da neće biti od stanovnika vatre. A da neće biti šta? Od stanovnika vatre. I naravno takođerok se vratimo, vidjet da su svi prijašnji poslanici donosili radosnu uvijest, odnosno da su govorili o pojavi posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato čak i u kršćanskim knjigama se ta ista stvar spominje. I zato i u kršćanskim knjigama se ta ista ista stvar spominje. Ista stvar se spominje. Pogotovo još kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je on i Isa da su braća jer između nješta ili između nje nije bilo poslanika. Također još brate, pazi na ovu stvar, a to je kakavi odnosi sama prema poslanicima. Naći pogledajte kako Islam, s kako muslimani prihvataju sve poslanike. Kako prihvataju sve poslanike. Nema ni jednog poslanika da godbijaju. Go nema ni jednog poslanika da onjem ukaju ovakoj ili onako, nego prihvataju sve poslanike. Naći za razliku da kažemo od kršćanstva i judaizma Nimeđu njima imate za određen poslanike da kažu da su pili alkohol, da su zinaločili sa svojim kćarima, da kažu da se hrvali sa Bogom, naudu billaha i ta'ala, da kažu ovo, da kažu ovo, međutim pogledajte kako muslimani veruju u sve Allahove, tabarika i ta'ala poslanike. I zato kako je lijep da kažemo jedan rečenca u jedinu koji je prihvatio islam, kaže zaradio sam Muhammeda, a izgubio Isa. Kaže zaradio sam Muhammeda, a izgubio Isa. Ono što također podraz Vjerovanje u Allaha i Tabareka ta wa braćo, jeste vjerovanje, odnosno prihvatanje svega onoga sa čim su Allaha i postanici došli. I je jedna stvar koju je vrlo vidio, a to je da čovjek koji je musliman, a brate pađen Allah radi na uslima, da čovjek koji je musliman, koji kaže Allah, ilah, illallah, muhammed, da bude je svestan, da sve ono što izvazi iz usta postanika sallallahu alihi wa sallam, da je to istina. Ida iština nemože da budi osim takva. Da se ono šta? Što izlazi iz usta poslanika sallalahu alaihi wasallam da je to iština. I zato uzvišeni Allah tabarika ta'ala na početku sura Najm. Kaže od Najm i da hewa. Ma balla sahibukum gawa wa ma yantiku ani lhewa in huwa ila wahidluha. Kaže tako mi zvijezdi, drug, o dobracani muslićima Mekke, vaj drug nije za luto. I onne govori po hiru svome, nego je to objava koja mus se objavila. Obratite pažnju, daj. Davaj. Kur'an kaže: "Wa ma yantiquan ilaha". Onne govori po svom hiru. Nego je to objava koja mu se objavila. I zato Islam učitelj kada govori u hadisima poslaniku alejsalatun selam, faci sunnah, odnosno hadis, je takođe dio objave. Nači Kur'an, "Ya Allah, govori". Ju značenje riječi Međutim, ono što je postanik Ali Hissaratu Saram govorio, kako ćemo klanjati, kako ćemo ovo, kako ćemo, je li to Boži postanik izmišljio? Nije. Nogu mi je dolazio također Džibril i rekao mu, klanjaj tako. Ovo učini vako. Reci ljudima vako. Tako je da je i Kur'an i surne ti objava. Znači nije surne da je postanik Ali Hissaratu Saram, e kako ćemo sad klanjati? E sad je postanik izmislio da se klanja pet vakata, da, da, da, da ima... 4 da ima rekata, 2 da ima što baš pa kako ne? I zato na primjer poznatuje me namaskov vremena. Kaže došao mi je Džibril, pa sa mnom sa mnom klanju sabah tada, popodne tada, pijkindi tada, pa akşam tada, pa yec tada, pa rekova Muhammede ovo je vaket namaza. I tako i za druge stvari. Da će je dolazio poslaniku aleyhi salatu vesselam sa sunnetu. I zato kaže ulema kada govori, kaže Džibril je dolazio poslaniku aleyhi salatu vesselam podučavao sunnetu kao što ga podučavao Kur'an. Podučavao ga i sunnatu, kao što ga je podučavao Kur'an. zato, znači da jedan musliman osjeti da svaki onaj hadis koji čita, da je to istina. I da je to objav od Allaha. I da je to, da ne može istina bude osim takva. I zato kao što je zabilio žeb u Davudu u svom sunnanu, od Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn Amr ibn Amr kaže bio sam čovjek koji sam pisao što što bi čuo od Allahovog poslanika salallahu alejhi ve Bio sam čovjek koji je pisao i zato se kaže spomni se da Abdullah ibn Amr al-Ans bi od prvi koji su počeli da bileže hadis. Međutim na samom početku sama bilježenje hadisa zbog čega da se ne bi pomiješao sa Kur'anom. Da se ne bi pomiješao sa Kur'anom. Pa kaže, je bio sam čovjek koji sam pisao sve što bi čuo od Allahovog poslanika sallallahu pa alejhi ve sellem. kada je to kada što učo da kada je to čulo neke ljude ljudi korejšije kaže to mi i zabranili pa kada je to došlo od do Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam je rekao uktub piši jer kanže tako mi onoga u čio moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina iz usta ne izlazi osim istina i zato čovjek znači kada sluša hadisa Allahovu posanika alaihi salatu, salatu. Kada čita, čita siru Allahu posanika sallallahu alayhi wa sallam, mora draga veća da se osjeća kao da on dio toga. I zato čita i siru Allahovu posanika alayhi wa sallam, a osjeća se kao da ste dio toga. Sluša i hadise Allahovu posanika alayhi wa sallam, a zamisli da se posanika sallallahu alayhi wa sallam tebi obraća. Znači njema se umije da će da će to biti drugačiji. Jedanas koliko je nevjernika, koji su zadivljeni islami, muslimanima, i čitaju Kur'an, čitaju hadise, međutim njema nikakve Zašto? Oni kažu to je fino, to je odlično, to je mora. Ja sam znao čovjeka nevjernika, kršćana koji bi čitao namaz ali spositio. Kaže to je lijepo, to je fino, ljudi ti ne vjerujem, mu stal. Zašto? Zato što ne osjećate to Allahu poslanik. Međutim čovjek musliman čovjek musliman osjeća ima taj osjećaj da to izlazi iz usta Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dara mude dolazi da e usamo ima nešto što se zove hadiska nauka. Znači, terminologija hadisa. A to je, kroz istoriju se pojavilo oni koji su naravno htjeli ne samo obratiti pažnju na ovu ne samo da podmetnu lažni hadise, nego je također bilo oni koji su htjeli da u Kur'an podmetnu ajet. da dokaju svoje mišljenje. Pa je tako bilo oni koji su izmješali ajete, kao što je, na primjer, slučaj sa Šijanom. Znači, ja sam svojim očima gledao primjera, sliku primjerka Mushaf e prevoda na angielski i teksta Kur'ana na arabski język sura alam nashrah laka sadrak kaje alam nashrah laka sadrak w ja'alna 'alayan sahrak zani smo ale rozprzestrzenili twoja prsa i zani smo ale Kaže tine zašto ona to jest đehannam skavatra, kaže to Omer i Muavija. Da Allah tva barka taala, potoga sam hvala. Zatonije bio samo slučaj da je pokušalo da se izmi da se ubali, pa di sallahu kusanike alayhi salatu salam. Nek istota košta u Kur'an. Pa suzmišljale ajet, pa suzmišljale krajte. Normal sada nećmo tu naći dokići. Ee, kuntum khayra Znači za njuhom vjerovanju 12 imama i tako da. Međutim, normalno, svet je stvar nije su spela. Međutim, isto tako je bilo, pokušaj je da se podmetne u hadisa posanika sallallahu alaihi wa sallam izmišljeni hadisi. Međutim, zato, zato, zato imamo hadisku nauku, znači koja je gledala onog svakog čovjeka, je za to pogledat hadis, otvrte bilo koji hadisku zbirku, kaže prenosi se od toga, od toga, od toga, od toga, od toga, toga, da je reko da je čuo Ebu Hureyru, da Ebu Hureyru čuvat posanika sallallahu sakitanu čovjek ima svoju biografiju. I za svakog tog čovjeka se zna koj. Normalno onaj za koga se ne zna, njegovih hadis ne prihvataj. Važute im po je knjiga i knjiga. Naći gdje se govori samo o biografijama Atira. Jer ljudi u prvom vremenu kada se pojavili te hadisa su so bile te sekte. Naći nisu nam od koga da prihvatamo i od koga da ne prihvatamo. I zato oni so su bili žestoki, odnosno zato se za svakog znalo koji kakav da li s od njega prihvata hadis ili s od njega ne prihvata hadis. I zato naravno, je bilo oni koji su tako da kažemo pokučavali, međutim zahvaljujući ulemi i zahvaljujući čovanući, znači sada se jasno zna šta je lažni hadis, da nije lažni hadis. I zato na primjer čak bilo, kada su, kada su se pojavili mezhabi. Kad pa se pojavi Šafijski mezheb, pa se pojavi Hanafijski mezheb, pa su pokučavali da o vrijednosti ti mezhebo izmislili hadis. Isto tako da kontratimezhabi izmislila hadise, pa je tako za bilježen jedan lažni hadis, kaže umum ummat iman, čovjek koji je gori od iblisa imamo je Muhammed ibn Idris, šafij. Znači, misleći na šafiju. U umetu se pojaviti čovjek koji će biti go, gori od iblisa, kaže, to je čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris, šafij. Znači, misleći na imama, na imama, šafiju. I tako dalje, i tako dalje. Da kažemo do drugih hadisa, lažni, naprimjer, od tih lažnih hadisa, kaže, gledanju lice lijepe žene je i bariti načini to je situacije koji su srili što su voljeli nešto to osmišljalo. Oni koji su, su voljeli žene izmješalo sa hadisom. Pa mi sigurno načini su više tanis volje žene. Pa kaže gledanje ulice lijepe žene i vaditi. Znati sjediš i gledaš i vaditiš. Drugi su govorili isto je odležni hadisa kaže ko se zaljubi pa se izlije što te ljubavi kaže ma će nagradu šehida. Takođi takođi laži hadisa. To je bilo da se šehida maš. Pa i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Među Nači, sam u tome ima, znači da kažem hadijska nauka koja je nam postavila ta pravila, da te to meni zato da nas imate posebne fakultete, znači fakultet hadis, gdje se čitavi četiri godine, znači zamiste izučavaju nauke koje su vezane za hadijs. znači hadis, ne samo jedna nauka, znači ima tu dosta nauka koje su vezane kako bi se na kraju znalo da li ovaj hadis vjerodostojan ili ovaj hadis ili ovaj hadis nije vjerodostojan. Ta takođe što hoću ovaj samo ne pominjati nebu stara, to je ono što smo često ukazivali, a to je zamluda, odnosno opasnost pravaca i sekti koji daju prednost razumu na tekstom. Koji daju prednost razumu na tekstom Kur'ana ili sunneta. I zato ćete da gdje se kaže, kaže u akidisa se prihvataju hadisi osim koji su mutavatir. Mutavatir je najčadrnica najč, najč, hadisa. To je da prenosi skupina od skupine. I naravno mali broj hadisa je na, na stepenu mutavatir. Ta vrsta hadisa a ljudi ipak se s koji kažu samo se takmi hadisu mogu prihvatati u akidi u vjerovanju. Znači što sa sa ogromnom hadisa, znači ni ne eš nikako prihvatiti u akidi, kaže niš primo tok. Dećeš ga da svoj akidu kaže na razumu. Da Allah te barek ve taala saču ba takbi iswali, znači da neko daje prednost razumu nad riječima koji izlaze iz poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I tako stvar. I sad ćemo završiti. Sudra ga znači vjerovanje Odnosno što podrazumijeva vjerovanju Allahu i Tabaraka Ta'ala poslanike. I to je ono što ovu vjeru čini život. Odnosno to je ono što daje život svakome od nas. Što daje duš svakome od nas i njegovom islamu. A to je snjeđenje i ljubav i uzimanje povuka i poruka iz života Allahu i Tabaraka Ta'ala poslanike. Jer pogledajte kako nam U istoo vremen zašto nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu govori o sim tim poslanicima. I o tim događaima koje Jezusa desne sa nima. Govori nam kako bi učvrstio, kako bi se naša srce učvrstio. zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na kraju Hud, gde se govori nekoliko poslanika. Kaže i obrača se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Sura Hud, zapamit. A posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže še je betni Hudu akhavatuha. Osjedila me je sura Hud i njene sestre. Znači, poslanika sallallahu alaihi wa sallam me osjedila. U pravom zančini osjedila sura Hud. To je strah od onoga što se spominje u suri Hud. A sura Hud je sura u kojoj uzvišen je Allah tabaraka ve ta'ala spominje, odnosno gdje se govori o kazivanju nekoliko poslanika. I na kraju svihovi kazivanja uzvišen Allah tabaraka ve ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِمْ فُؤَادَكِ و أفهم مسلنيتسيما говорيمو قوريمو. تي دابي اتفرسلت تفاية سرطة مَا نُثَبِّتُ بِهِمْ فُؤادَكِ دابي اتفرسلت تفاية الله عليه وسلم إسهوه محمدا صلى الله عليه وسلم kojem je dolazio mimo toga Džibril, koliko god hoćete puta. Znači njemu je uzvišeni Allah, tabarak ve ta'ala, govorio da mu učvrsti srce. Pa za nama nije potrebno da nam nešto učvrsti srce. U ovom vremenu u kojem živim, za nije potrebno nešto što će učvrstiti naše srce. Šta je to? Druženje s Allahom knjigom i druženje sa ovim poslanicima. I povođenje za ovim poslanicima. Da vidimo zašto nam uzvišeni Allah, tabarak ve ta'ala, govori toliko o tim poslanicima. I zato Znači, to je što je sadaće muslimane. Zašto nam uzvišeni Allah, tabaraki wa ta'ala, govori o Nuhu, alaihissalamu? Podlajati iskušenje Nuhu, alaihissalamu. Nuhu, alaihissalamu, je ostao koliko... Koliko je ostao pozivajući svoj narod? Mm. 950 godina. 950 godina, prikaz uđegoti bili duži. 950 godina je ostao pozivao svoj narod. Pogledajte u strajnost na pozivanju Allahu, tabaraki wa ta'ala. Danas dođe čovjek, ne ga pozove jedan put, pozove dva put malo bude, islam mu dosadi. Da Allah je lišavno sačuma. U nas dođe čovjek, prihvata se vjere, i onda skontaj jednu stvar. Skontaj da mi je islam dosadio. Dosadam mi je više bit vako. Ne mogu onjet žena, ne mogu ovo, ne mogu se ustegniti od hrama, ne mogu ovo, dosadimo. Neće više biti muslima, hodio sa biti to. Pa će opet nekada vratit se, da budemo muslima, da uzviše Allah sačuma. Ko prihmata se ove vjere, primata se Allah radi. Ko se prihmata ove vjer, prihmata se Allah radi. I on treba Da zna da on taj kojim Islam donosi sreću. Ne donosi on Islamu nikakvo sreću. Islam je taj koji donosi sreću u njegov život. I sve je sreća u sredjenju Allahovi poslanika. Pa uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, govori nam o Nuhu, alaihi koji je ostao da poziva svoj narod koliko? 950 godina. Pa nam uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, govori o Ibrahimu, alaihi salam i njegovom otcu. I kako je pozivao svog otca. Pa nam govori o Ibrahimu, alaihi salam, i govori nam o njegovom sinu. O njegovom sinu يمو ازيشني الله تبارك وتعالى ناريديو ده زكريا يسوق سينا ابراهيم مو يناريديو ده زكريا يسوق سينا اسماعيل زميست تو سادا ماشي ده چويك يما سين كوي مو يادينك يادينك اذا تي دوجي بدا زاكولير ده ازميشنوج في سويوم بروكو ناگا پركنيش ازيشني الله تبارك وتعالى قوسنا سسپميو سور الصافات اناريديو ابراهيم عليه السلام ده زكريا يسوق سينا ركاجي وزيشني الله جل شانه فلما اسلما وتلهوا للجليل اكاجا كدا سنيد فايتسا بردا الله و نارد برك الله غادي ما تو اكاجي وزيشني الله تبارك وتعالى كدا سي سمو ابراهيم بردو نانوو ابراهيم اسماي ماشي زين قالوا الباب نارد بد الله كوليش يل نارد بسينو بد الله هايس كولين اكاجي كدا سنيد فايتسا بردا وتلهوا Kajže on da smugazon, o Ibrahima, ne treba to da radiš. Sad izvratimo na ono samo. Od Allahu i posanika, k'o naj nai da brani? Nai da brani su ni pet. Pa da ni pet dvojica. K'o je su dvojica posanik, Muhammed sallallahu a sallam? Ibrahima. Posa Muhammed sallallahu a sallam dolazi Ibrahima. Ibrahima se u Kur'anu naziva kako? Khalil. Allahu prijatel. Znači, pazite ovo. Prijatel, Khalil u arabskom jeziku. Znači, ne znači prijatel u smisu, znači... Sto reko može pomislilo što je pomislio ushišani Allah te barekuta taala nema sudruga. Nač je jedno je šerik. Možeti molde se misli neko kojeg je uzvišeni Allah te barekeuta taala toliko zavolio da ga toliko učinio bliskim njemu. Da ga učinio halilom. Izatorepskomesiko kad kažeš drug prijatelj. Pošto više izraza. Niso da kažeš ovo mi je poznanik i kod nas. Ovo mi je poznanik, ovo mi je prijatelj, ovo mi je bliski prijatelj tako dalje. Zato kod njega izraz, zamil, sabiq, halil i tako dalje. Halil Jen yani, Oznacava najveću blizkosti. I zato uzvišeni Allah, tabarak i wa ta'la, odabral Ibrahima za svog prijatelja odnosno za khalilu. I zato ga iskuša voda. I zato bin Mqaym, opet vam kaže, knjiž Zadul Ma'ak. A ja ne misli, da sam vam jednu knjigu govorio, da je četate, da kupite, kao što sam govorio za Zadul Ma'ak. Zato je jedna knjiga, koja vredi zlata. Zato je knjiga, koja vredi zlata. I zato bin Mqaym, kada govorio o iskušenju Ibrahima, alaihissal Zašto ga Allah, iskušo, iskušo je uzišen Allah, tabaraka wa ta'ala, iskušao? Kaže, iskušao da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allaha. Da vidi da li u njegovom srcu, srcu Ibrahima, koji ima toliko, ga je uzo toliko bliski. Da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allaha Pa ako ima iko drugi, a ovdje je sada, pazite, jedinac in dolazi. Ako ima neko, znači neće biti, bit će nepokor. Međutim, Ibrahima, alaihi salam, u njegovom srcu bio samo Allah ono inshallah anaredio turadi famakar da zakol yesu oksin pakadi uzishni allah tabarak wa taala ana bi yesa video spremnosti ibrahim ne jeli šta znači da ibrahim spremam da žrtvu yesu oksin radi allaha da koma ntrbato da činiš ntrbato da činiš kaže ovf da idahu bi dhibhan azim imi smoga zabia zamenoli za zamen smoga kurban vadite allah subhanahu wa taala ana spominje ovaa Znači, trudi se da u njegovom srcu ne bude niko sam uzvišenog Allaha, tabaraka u ta'ala. To jeste ljubav prema uzvišenom Allaha. Zato, subhano lama, kada govori o sreći. I koje je srećan? Srećan je onaj koji osvane i koji omrkne, a u njegovom srcu nema niko drugi sam Allaha, tabaraka u ta'ala. I sretan je onaj koji zadovoljstvo traži u onome sa čim je zadovoljan uzvišen je Allaha, ta'ala. I sretan je onaj koji provodi vrijeme u onome sači mi zadovoljen Allaha tabaraka wa ta'ala. I za to, Subhanallah, pogledajte, čovjek kolko puta sebe težko nakani, da uzmej Kur'an da učin, da da Kur'an slusha, da Kur'an ponađa, da je sviđa, da je sviđa, da je njegovo čisto prama uzvijšenom Allaha tabaraka wa ta'ala, da da je sviđa, da je to govor, v Allahi bi mogo 24 saate da je sviđa, da je to govor uzvijšenom Allaha tabaraka wa ta'ala. I za to, kao što govorio Osman radi Ali ljudi smo govorili, Osmane, koliko Kur'an učiš, a Osman radi Allah je bio poznan po mnogo učenju Kur'ana, pa je govorio, tako mi Allah, da su naše srte čista, nikada se ne bi zadovoljila Kur'anu, da su naše srte čista. I zato da je čovjek srstan u tom momentu, da su to riječi uzništene u Allah, tabaraka ta'ala, i da smo spoznali ovu stvar, braću, tako mi Allahem, znači, ne bi sebe vidjeli da smo nemarni prema Allahu, a je smo nemarni. Ne bi sebe vidjeli u tom stanju nemarnosti, prema knjizi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala onaliko koliko jesu. I onda čovjek pored svega toga kaže zašto mi se dešavaju ovi belaji, zašto mi se dešavaju ovi musibeti, zašto sam problemu sa ženom, zašto sam problemu, zašto sam u dugovima, zašto sam u problemu s ovim ljudima. Subhano neka pogleda u svoj odnos prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači sve što se čovjeku dešava, dešava se radi njegovog odnosa prema uzvišenom Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer zato koliko je danas ljudi koji su oženjeni, I posvodžio se svojom ženom, ili se za žena posvodžio se mužom, pa dođe jedno drugom i kaže tako mi Allaha, ovo što sam ja nesratan, ili što sam nesratna, to mi Allah dao radi moje greha. Jer kaže Ibnu Qim, kiho sam račen su da ni jedna stvar ne zada si a da mu to nije radi greha, koje počinio prima uzvišnima Allah-u tabaraka wa ta'ala. A da dođe čovek, ili tako kaže ženi da žena kaže mužu, pa da kaže, hada učinči mu tobu Allah-u tabaraka wa ta' hadi payacimo svoj ibadet hadi klanimo za jednu noć nema sad ovo ćemo pa će Allah nas popraviti i zato ulema kada govori pogledajte u suru al-Baqara uzišene Allah taborak i taala nadi in tres rans govorio propisima odnosno ajetma koji su vezani za razvod braka pa na kraju ti ajeta znači prekida se da kažemo taj sled govora Čuvajte svoj namaz, posebno srednji namaz, i budite prema Allahu ponizni. I onda ponovo dolaze ajeti koji govore o razvodu braka. Međutim, taj radoslijed TA to je naredno od uzvišenog Allaha tabaraka ta da ajeti budu tako uporedani. I zato kaže ulema, mudrost da je ovaj ajet spomenut među ajetima koji govore o razvodu braka, jeste što ovaj musibe koji se zove razvod braka, dolazi radi čovjekove nemarnosti u namazu. Radi čovjekove nemojnosti namazu prema uzvišenom Allahu Tabaraki wa Ta'ala. I zato je, je? da kažemo malo oni, koji kada kada zadisi nekim musibet, traži odgovor tamo gdje taj odgovor jest, ali gdje ga je najteže pronaći. A to u samom sebi. Da kaže, valah, ovo je musibet mi uzvišenje Allah Tabaraki wa Ta'ala dao radi toka. Mađutim, malo ljudi traži tu, Pa da kaže pokajući se sada uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala, pa čim uzvišenom Allah tabaraki wa ta'ala, olakšati tako dalje. I zato, draga braću, balaji koji nas zadese u životu, nemojte da tražimo uzroku ljubim godima, uzroki u nama. Uzroki u nama, u samu onome što smo učinili, u samu što nam se dešava, uzroki u sami. nama. A rešenje za sve te stvari jeste da popravimo svoj odnos prema Allahu tabaraki wa ta'ala, da popravimo odnos prema Allahove tabaraki wa ta'ala Jer ova uputa koju nam je Allah tabaraka wa ta'ala dao, bez nje čovek može da ostane. Bez nje čovek može da ostane. Subhanallah da dođeš, da čuješ čovjek, da kaže ko je klanio, koji je slušao predavanje, koji je dolazio, koji je učao Allaho tabaraka wa ta'ala kniju, da dođe i kaže, kaže, kaže, nisam Allaho mi godnu dana ništa klanio. Jedan namaz nisam, kaže, klanjaš mi, kaže, kaže ništa. Da dođeš na to, Međutim, tog čovjeka se možda prije par godina mogao viditi, možda ju da plaće u namazu. Da kažem, uopšte, koliko je takvi ljudi? Šta je nama garancija da mi takvi. takviji? Ne do Allah, ne do Allah. Volje je da nas Allah usmrti naume, nego da nas takvim učinimo. Jel nama išta garancija, jel nama iko garancija da takva sama neće za nas? Međutim, ko se god igra sa grijesima, igra se sa svojom uputom. Ko se god igra sa grijesima, igra se, igra se sa svojom uputom. I zato, draga braću, Allah vas Znači, eh, po njemu opet vidimo, opet se vrčamo na Kur'an. A to je, što u ovaj srari, ovu zadnju srari, koju eh, o postanicima, razmišljanje o tome, zašto nam Allah, tabaraka wa ta'ala, govori o postanicima, ne može to čovjek postići osim družeći se sa Allahom, tabaraka wa ta'ala. Molim Allah, tabaraka wa ta'ala, da nas usmili, da nam oposti, da nas učini, hodani koji će se povati za Allahom, tabaraka wa ta'ala, postanicima. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم وردل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجا